New York, Egyesült Államok Markó, miután megkapta az SMS üzenetet arról, hogy az Akkád királyfej a Krieghoff házas pár Palm Beach-i házában landolt, másodpercekig néma csendben nézte audrey -t. Aztán lassan balra fordította a fejét, és Stephen Wardropperre pillantott. A kopaszodó múzeum igazgató tekintetében inkább csak kérdés látott, hogy vajon ki üzenhetett, és mit kíváncsiságot, hogy mi lehet az oka a Márkó szemében ülő döbbenetnek. De Audrey mintha gyanút fogott volna. Ugyanaz a tekintet, mint mindig, a mély zöld szemek. De most már a hideg, fátyol mögé bújó éberség is ott ült vele szemben. Nem csak a kokettálni akaró nő. Márkó évek óta figyelte Audrey billegését. Férfiként érezte a hangsúlyai és apró mozdulatai mögötti bátortalanságot. A vágyat a vágyra, ami tudatalat elfolyt, mert fél a kockázattól. Érzi, hogy akár egyetlen apró lökés is elég lenne neki ahhoz, hogy feltámadjon benne valamiféle érzelemnek hit hullám, ami azonnal elsodorná őt az unalmasnak, sőt, talán sivárnak is érzetházasságából. Audrey tipikus New Yorki upper-upper nő volt abból a fajtából, akinek az életében annyira fontos a pénz, a befolyás és a férjén keresztül a hatalom, de legalábbis a hozzáférés ezekhez, hogy már nem is emlékszik arra, milyen volt az, amikor érzelem, szenvedély és izgalom járta át. Már rég lebeszélte magát arról, hogy ezek számítanak, hogy a vágy számít. Tökéletes állapotban tartotta a testét egy hetven felé járó férfi párjaként, aki az apja lehetett volna. Ebből az értelmetlenül elfojtott életből csak annyi tört néha a felszíre, hogy bátortalanul megsimogatta Márkó levágott kisujjának a helyét, de aztán rögtön elkapta a tekintetét. De ez most egészen más pillantás volt, ismeretlen, hideg, gyanakvó. Fel kellene állnia és vissza visszautasítani a kurátori állásajánlatot. Hihető és elfogadható magyarázatot adni arra, hogy miért szakítja meg velük a kapcsolatot, és aztán elmenni. De elmehet még egyáltalán? Nem épp ezért üzen neki az olasz katonai elhárítás parancsnoka, hogy figyelmeztesse? Hiszen ha az akát királyfej tényleg a Palm Beachi házban van, ha tényleg Audrey és Krieghoff áll az egész akció mögött, akkor ezek nagyon veszélyes emberek. Akkor az állásajánlat épp arról szól, hogy őt már soha többé nem engedik el becsomagolták barátságosan, de akkor is ezt üzenték vele. Mert túl sokat tud. Vagy mert azt hiszik róla, hogy túl sokat tud. De mire Márkó mondhatott volna bármit is, meg csörrent Audrey telefonja. Nem kért elnézést azért, hogy felveszi, egyszerűen csak felkapta a néma és vibráló csend kellős közepén. Egyetlen csörrenés után vette fel, és amikor látta, hogy kitelefonál, annyit mondott csupán, hogy itt vagyok. És az arcára pár másodperc múlva ugyanolyan döbbenet ült ki, mint az imént márkóra. Micsoda? kérdezte hülledezve. A szeme tágra nyílt, elképedve nézett márkóra, de ez most megint egy másféle tekintet volt egy újabb, egy harmadik. Eltűnt a ridegség, de a helyére nem a kokettáló fülkészést tért vissza, hanem inkább ijegység. Mintha rémület hullámzott volna végig a mélyzöld szemeken. Aztán Ódri felállt, sorry guys, mondta, bocsánat, srácok, és sietve elhagyta a festményekkel és szobrokkal teli hatalmas nappalit. A fényes parkettán élesen kopogtak a szandáltűsarkai. Márkó, látva Ódri zilált távozását, hirtelen érteni vélte az üzenetet, a sürgősségét. Azt, hogy miért kapta meg egymás után háromszor is. Az imént, amikor elolvasta, még azt gondolta, hogy az olasz katonai elhárítás parancsnoka csak arra akarja figyelmeztetni, hogy Kríkhoff és Ódri veszélyes emberek. De lehet, hogy még ennél is nagyobb a baj. Ódri döbbent arca, ahogy ránézett, aztán kiment a szobából. Valószínűleg azt jelenti, hogy tudnak róla, hogy valamiképp lelepleződött. Mi más oka lehetne fabríció virági sürgős üzenetének, hiszen épp ő küldte ide. Tehát pontosan tudja, hogy hol van, kikkel találkozik, ráadásul ma utoljára. Innen nézve virági üzenetének csak egyetlen célja lehetett. Méghozzá az, hogy az SMS-t a katonai elhárítás parancsnok a vészjelzésnek szánta. A fegyvergyáros Krieghoff valamit megtudhatott Márkóról, ami miatt veszélybe került. Birági ezt megsejthette, vagy konkrétan meg is tudta, és ezért üzent neki, hogy figyelmeztesse. Nincs, nem lehet más magyarázat, csak ez. Márkó ezt érezte. Hiszen, ha az Akkád királyfej Krikhóf és Ódri házában van, akkor ők raboltatták el, vagyis akkor az olasz maffia valahogy kapcsolódik hozzájuk. De ha így van, akkor a német segélyhajón, a Vótervacson, amikor Márkót meglátták, összeérhettek a szálak. Ő, a maffia és Ódriék. Márkó gondolatai vágtatva lihegtek végig az elmúlt napok eseményein. Virági az esemessel figyelmeztetni akarta. Igen. Biztosan ez történt. Csak ez lehet az oka a sürgős üzenetnek. Az elhárítás főnöke épp hogy csak megelőzte vele azt, aki az imént felhívta audrey -t. A bibircsókos és pirosposgás arcú Stephen Wardropper viszont nem értett semmit. Az elmúlt másodpercekben az ő perspektívájából nézve csak annyi történt, hogy Markó kapott egy szöveges üzenetet, amit elolvasott, döbben tarcot vágott. Sőt, még mindig azt vág. Aztán felhívták Audreyt és ő is megdöbbent. Aztán kiszáguldott a szobából. Mi történt? Kérdezte teljesen érthető módon. Az ő szempontjából logikus volt a kérdés. Markó viszont nem tudta, hogy mit válaszoljon. Kitaláljon valami hazugságot, vagy mondjon igazat? Az összöne azt súgta, hogy ki kellene használnia az időt, mielőtt Audrey visszajön, és Stephen Wardropper számára is kiderül, hogy ő kicsoda. Félre kellene vezetnie őket, kitalálnia egy hihető történetet, megoldania valahogy a kialakult helyzetet, vagy eljátszani, hogy mégis az ő pártjukon áll, elébe menni a veszélynek és tenni valamit. De mit? Márkó tanácstalan volt, mert váratlanul érte a helyzet, és a sötétben tapogatódzott. Talán ha Steven beavatná a bizalmába? Hiszen a múzeum igazgató ugyanúgy csak egy alkalmazott, mint ő. Valószínűleg nem tud semmiről. Krieghoff és Audrey titkos üzelmeiről, nagy valószínűséggel biztosan nem, hiszen eddig ő sem tudott. Öt éve dolgozik nekik, de fogalma sem volt semmiről. Talán segítene a Steven is az ő oldalán állna, hiszen valószínűleg csak elfecseghette nekik, amit tőle hallott, amikor felhívta Beyrouthból, hogy Szíriában előkerült egy akkát királyfej. Ezt követően indult be a Krieghoffi gépezet, de Steven tudtán kívül. Markó hirtelen kapkodva pár másodperc alatt így rakta össze a történetet. Ezért úgy döntött igazat fog mondani, hiszen be akarta avatni a múzeum a saját oldalára akarta állítani, akármi is fog történni, amikor Audrey visszajön. Az történt, hogy az Akkád királyfej Audrey és Krieghof Pálbicsi házában kötött ki. Ezt válaszolta, a mi történt kérdésre. De Steven Wardropper reakcióját hallva rögtön tudta, hogy végzetes hiba volt. Hogy az a halvány gondolat, hogy a múzeum igazgató is ugyanúgy félre van vezetve, mint ő, súlyos tévedés. És ezt te honnan tudod, Márkókám? Úgy durdant felé ez a te, azonnal, levegővételnyi szünet nélkül félbeszakítva őt, hogy Márkó elengedte az iménti mondatot és már be sem fejezte. Azonnal jött ez a Márkó kám, szinte hörökte felé élesen. Olyan pökhendi volt a hangsúly, olyan lekezelő, hogy Márkó azonnal felfogta, mibe is keveredett. Most fogta csak fel, most már tisztán és végérvényesen. De sajnos tíz másodperccel később a kelleténél. És egy felesleges mondattal többel a kelleténél. Bárcsak visszaszívhatná. Az okos, gátlástalanok. Hát, ők azok. Még a múzeum igazgató is benne van. Még Steven is. Márkó elhallgatott. Túl későn, de hát ez van. Most már ez. Lassan hátradőlt a halványkék fotelben és kényelembe helyezkedett. Az ujjai végig simították a bársonykárpitot, keresztbe tette a lábát, a te honnan tudod Márkókám kérdést ignorálta, és néma szótlanságba merülve méregette a múzeum igazgatót. Éles, fülsértő csend támadt. Mint amikor két évvel ezelőtt az ég ürességéből felé tartott a predátor Avenger lövedéke. Márkó nem szólalt meg, csak nézte Steven Wardroppert, végigpásztázta az zilált frizurát, a férfi fülére nőtt ritkuló őszhajszálakat. A halványkék inget, a sötétkék zakót, a színében illeszkedő kék és halványbarnak kereszt síkos nyakkendőt. A merev, igyekvő eleganciát, hogy az upper-upper komolyan vegye. Hát persze. Megtesz ez mindent. Ha a múzeum igazgató finomabban, kevésbé hevesen tette volna fel neki a kérdést, hogy ő honnan is tudja, ha okosabban kérdez rá... Akkor talán Márkó azt gondolta volna, hogy Steve nincs is benne. Továbbra is azt feltételezte volna róla, hogy csak kifecsegte audrey vagy Krikhovnak a hírt. Hogy Steven Wardropper csak egy naív és óvatlan ember, akinek eljárt a szája, amikor felhívta Beirutból még hetekkel ezelőtt. Amikor értesítette, hogy szinte felbecsülhetetlen értékű kincsre bukkant. De az a Márkókám kihasználták. Erre használták. Hát akkor kvittek vagyunk, gondolta Márkó Boretti régész, kincsvadász, az olasz katonai elhárítás alvó ügynöke Firenzeből, Kozimó de Medici és persze Machiavelli városából. Úgyhogy történjen, aminek történnie kell. Ódri ebben a pillanatban tért vissza. Ziláltan, feldúlva jött, nem szaladt. Még vissza sem ért a kanapéhoz, de már Markóhoz beszélt. Steven Wardropperről megint tudomást sem véve. Markó, most már értem a megdöbbenését. Ez a terror hullám... Alig kapott levegőt annyira felvoldulva. Előbújt belőle a rá annyira jellemző túljátszott hüledezés. Már tíz merényletről tudnak Firenzében is. Ez elképesztő. Talán már száz halott is van. Löföldözés. Most a múzeum igazgatóhoz fordult. Mérgezések, lépfene támadás. Steven, el tudja ezt képzelni? Vonat elé lökött emberek Európában, úristen! Stevie egy pillanatra megint komoly ember lett, vagyis Steven. Audrey belehuppant a kanapé párnak a réjába, a japán minták közé. Az imént ön is ezen döbbent meg, ugye, márkó?